4. Nikolzon ezredest is nyugtalanította a foglyok egészségi állapota. Felkereste tehát a kórházat, hogy megvitassa az orvossal. Ez nem tarthat így tovább, Kripton, mondta komoly, majdhogy nem szigorú angol. Nyilvánvaló, hogy súlyos betegen nem dolgozhat senki, de mindennek van határa. Maga a legénységem felét beteg állományba ézte. Mit gondol, hogyan fogjuk egy hónapon belül befejezni a hidat?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 Meggyőzte magát, hogy helyre kell állítani a tekintetét, és a szeszből merített bátorságot, hogy urra legyen komplexusain. Ilyenkor kegyetlen lett. De ritkábban került sor efféle rohamokra, annyira nyilvánvaló volt, hogy a heves kirohanások ártanak a híd építésének. Sokáig lényegesen túlteljesítették a Hughes-örnagy és Reeves százados által kidolgozott ütemtervet,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 a szintezőével és a többi maga fabrikálta műszerével, és közvetlenül a vízszíne fölött csúszkált egy ingadozó állványon, hogy elvégezze a méréseket, nyomában pedig ott csetlet botlott a kisapám mérnök, aki egy pillanatra el nem hagyta minden mozdulatát utánozta, és nagy komolyan számjegyeket a jegyzett könyvébe. Minthogy a tisztek magatartását az ezredes magatartása ihlette meg,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 40 fokos láza volt az éjjel szőr, maláriás. Na igen, mondta az ezredes tovább lépve. Hát ez trópusi fekély van. Tegnap vágtam fel a lábát. Egy késsel, más műszerem nincs. Akkor a lyuk maradt utána szőr, hogy egy golf labda is beleférne. Szól ez az. Tegnap este jajgatást hallottam, dörmögte Nikolson ezredes. Ez az...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 Segíthet holmi könnyű munkában, vagy egy kis bepecselésben, a végső csiszolgatásban, amit Hughes hamarosan megkezd. Na, nem igaz? Feltételezem, ször, hogy be akarja festeni Erre nem is gondolhatunk, klipp mondta az ezredes hevesen, Csak is meszelésről lehetne szó. Az pedig remek célpontot nyújtana a repülőgépeknek. Maga elfelejtődj háborúval.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 hiszen a hídból már csak 20 harminc méter hiányzott, hogy összefüggő ívként feszüljön a kvájfolyó völgye fölött. E fenyegetés hallatára Klipton elátkozta ezredesét és feladta harcot. Elbocsátotta a kórházból betegeinek körülbelül egynegyedét, bár rettentő lelkifurdolást gyötörte, valahányszor választania kellett közülük.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 Fájdalmas erőfeszítésük áldozatával tetézték a szenvedés végösszegét, amely egyre tökéletesebbé tette a hidat, a Kwai-folyó. Ettől az új lökéstől a híd nagyon gyorsan elkészült. Az Ezede szavajárása szerint már csak kis pepecselés hiányzott hozzá, hogy a mű a gondos kidolgozásnak azt a benyomását keltsen, amiről a gyakorlott szem a világ bármely táján első pillantásra felismeri az európaiak fölényes szaktudását és az angolszázok tökéletességre való törekvését.